É, köszönöm. Csináljanak, köszönöm, akkor dolgokat, mert csinálok. Egy voltak. Igen? Én csak annyira azt dolgot, hogy a bankok fognak kapni a pénzből, és ezt lehet, hogy mindenki tudja, csak mintha nem így, nem de úgy van, aki. Ezekhez szavunk feltételeket már most, részvényeket vesz az állam, tehát nem ajándékról van szó. Oké, okay, lehetne állni egy többet is, de, de most sem ajándék, csak hogyha valaki esetleg azt gondolta, van, hogy nincs nem aztán a tulajdon részé a fölhasználja arra, hogy további feltételeket támaszolom, hogy nem. Jó, Csilla és uh, Turbi is. És, és azt szeretném megkérdezni, hogy nem el lehetne szövetkezeti alapon működő bankokat létrehozni, mert ez egy több országban is működik, tehát uh, például uh, a Magyarországiánsága, de Kanadában is, és hogy ezek uh,